Zavoslovia a 74, -a. de mulțumire pentru darul zilei a 6. -a. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum să facem pe om după chipul și asemănarea noastră, ai rostit, tot așa din lumină sufletele noastre le-ai zămislit. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum făptura noastră în 10 părți ai alcătuit, tot așa prin legătura cu tine, Spiritul nostru l-ai desăvârșit. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum sufletul nostru în trup l-ai așezat, tot așa să alerge pe el ca pe un cal, prin timp spre tine ei ai dat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum pe Adam în haina de piele l-ai îmbrăcat, tot așa în aura hainei de nuntă, de la botezul ortodox, sufletul nostru la cel l-ai chemat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum flacăra legii tale în noi aprinsă mereu a stat, tot așa prin luminile gândurilor între fiii luminii ne așezat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum în cumpătului, ca într-un triunghi, ochiul tău a stat, tot așa, ochiul conștiinței tale, mereu nevegat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și ți mulțumim, fiindcă așa cum în Sfântul Potir, sângele și trupul Fiului tău au stat. Tot așa, în noi, Spiritul, în Cupa Conștiinței, razele și-a aruncat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și ți mulțumim, fiindcă așa, cum raza de soare a Sfântului Duh, mereu nevegat tot așa firul harului tău de tine ne-a legat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum suflarea de viață lui Adam i-ai dat, tot așa viața noastră din Duhul tăriei putere a luat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin minunile făpturilor noastre, Dumnezeiasca ta putere ai dovedit, iar noi, prin cântarea de slavă, Temer turisit.